Episod 77, By the Way. Oh, fan. Ja, det är lite karta över det. Ja, det är lite Star Wars, och det är lite Annie Hall och det är lite allt möjligt sånt som jag associerar det till. Mm. Karta är precis glömt bort. Är du det? det? Mm. Ja, ja, de är inte så här, De flyter inte ovanpå direkt. för mig. <laughs> de ja, det var ju inte. lustigt att det var den första jag kom på. <laughs> Idag Johan, Johan, Ida. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Jag är sån Die Hard-fan förstås. Ja, nej. det kanske det är. Nej. Jag vet att en platta heter, eller någonting de har gjort, heter Spegelapan. Mm. Och det vet jag inte varför jag vet. Men det skiter vi Ä i nu. Ja. Varför pratar vi om kartan? För är det är ingen av oss som bryr sig om dem. Nej, nej precis. Vet inte vad som. <skratt> Eller bryr oss och bryr oss. Det är väl kul att de uh, helt har enkelt. 77 i sitt namn. <skratt> <skratt> det känns som att vad vi än säger nu om oss. Det låter som en jävla tokdiss. Det Och karta. Jag tycker vi kör en liten, liten snutt karta bara. För yeah, att liksom blidka alla människor. Så varsågoda. Så, nu har vi kört. Det var bra. <laughs> ja. Du, då apropå uh. en fråga som har hängt med sen tidigare. Fast vi aldrig har tagit upp den i e podden. Är, ja, det är bra. Ja, men det, det är du som har skrivit den. Fast jag har skrivit utropstecken, frågetecken ett par hundra gånger efter den här frågan. Det är utrop utropfråga, utrop, fråga. Ja, det är det faktiskt. Vad ska vi ha för lootbox, står det? Ja, vad ska Johan och Ida ha för lootbox? Det verkar ju vara ett ganska populärt fenomen det där med lootboxes eller lootlådor eller prylgrejer som man får hemskickat och prenumerera på till och med. Du tänker så, ja. Man prenumererar på någonting Typ en, och så ska det liksom innehålla någon slags prylar inom en genre, Typ schanger. Nu ska jag ha eh, tv-spels lootbox, eller så ska jag ha eh, surdegslut Nej, det, <skratt> det, <jag> inte. Men, <skratt> <skratt> det finns inte. Det säkert sci-fi, eller <skratt> <skratt> kanske någonting sånt. Dataspel. I don't know. Det finns lootboxer att prenumerera på i alla fall. Ja. Vi borde ju ha. Ja, såklart mm. Det mm. tycker jag. Men frågan är vad vi ska ha i den. <skratt> Alltså återkommande grejer för oss är ju, är ju då både chosan och rant. Jag funderar på hur man skulle kunna översätta rant i, till, en, till, en, till en lootbox. Men, men ja, jag tänker lite på i Harry Potter-filmerna eller böckerna och så där också så kan man ju få skicka ett, ett en utskällning till sig <laughs> i det brevformat. Så öppnar man upp och så bara, Jag tänker att vi borde ha någon sån motsvarighet. Oh, kommer du ihåg de här gamla födelsedags-presentkorten eh, när man gav till varandra så öppnar man upp dem så spelar de typ så här. Ja, just det. Ja. Ja, sådana ska vi ha. <laughs> med med rent Med någon gubihär. Rättig! Gubihär har ränt av mig först. <laughs> ja. Ja, ja! Ett elskop. Vi ska ett elskop. <laughs> ja, och gärna ja. en för liten popcorn. Ja. <laughs> Och ja. var inte, hade vi inte någon sån här chokladhjälm med blöd, eller jo, jo! Slickbar chokladhjälm med 100% procents prasselmöjlighet. Ja. Oh, uh. gud, alla som lyssnar nu får lyssna i på tidigare avsnitt om man har det här för det här. Nu är det fina gamla nostalgiska lootbox-innehåll här. Ja, vi stoppar ner hela Eskilstuna. <laughs> någon del av, av kumra också tycker jag får åka i då i fall <laughs> ja, går och plocka bort någon, någon random grej och, och stoppa ner Lite smyrgjus på lägg kanske? Mm, ja eh, Gärna sånt som alltså, Då tänker jag att det ska vara en annan sorts smyrgis <laughs> Lite smyrgjus är alltid bättre med lite mer smyrgis det är därför man gör dubbelsmörgås. Det är för att då lägger man en smörgås redan på en smörgås. Ja, men det är något av det bästa. Mm. Det, här det är med dagvart jag vet inte varför inte det har fått Nobelpriset tidigare. Ja. Visst är det så att det här blå ljuset från ledljus har fått Nobelpriset. <laughs> Va, det visste jag inte. Jo. Och det tycker jag är lite spännande för att om du har läst Douglas Adams böcker eh, så vet du att det finns en livsform där som är en, en, en nyans av blått. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg detta Nej, inte riktigt Men det, det låter som någonting som är värt Nobelpriset faktiskt Varsågod för info Apropå Lee Hazelwood då, amerikansk låtskrivare, producent, sångare, cowboy och eh, Sverigevän faktiskt. Ja. Han föddes 1929, dog så sent som 2007 faktiskt. Det, det jag oh, hade jag missat att jag det var. Visste knappt ens om att han var död? Nej, man, man skulle kunna tro att han är en sån människa som, som eh, lever för alltid. Men hans legacy lever ju för alltid. Ja. Under en tid i mitt liv så trodde jag att eh, eh, Lee Hazelwood hade ett finger med i spelet eh, med en rymdinvasion i Lappland. Jaha. Ja, men det var helt fel. Var det, ja, Det, det skulle annars känns lite rimligt faktiskt jag. Eller hur? Det stämmer ja. dock att Hazelwood bodde i Sverige en tid, men, men, men mm. det är inte direkt så mycket till, Inte så värst mycket till, till invasion vare sig från rymden eller någon <laughs> annanstans ifrån, ja, från USA då i alla fall. Mm. Men han var med i en film som heter Cowboy in Sweden från 1970. Oh my God. och där guidas Hazelwood runt i, i Sverige av en blond tjej, jag tror hon heter Nina Nina, Nina Lissell mm. heter hon mm. eh, och det var någon Torbjörn tror jag, som regisserade den här filmen, den Såklart. finns i alla fall på, på Youtube, så det är, det, det är en urusel kvalitet på, på själva filmen, men det är ett ganska intressant tidsdokument och faktiskt ett väldigt intressant dokument in general bara för att det är så konstigt mm. med en cowboy som kommer till Sverige och blir guidad av en blond tjej Mm. i den måndiga konstet. Men en annan film ja. då som alltså inte har med Hazelwood att göra det är <laughs> <Ja>. <laughs> det, nu... Såklart, ja. det brukar vara en del. Du måste hänga med nu för att det kommer en fråga ja. på det här ja, sen. fan, det här ja. går fort. En Shit. annan ja. film då, som mm. alltså inte har med Hazelwood att göra är Invasion mm. of the Animal People från 1959. Filmen oh, jävlar. Film hette även Terror in the Midnight Sun men byttes förmodligen för de insåg att det var helt fel med titeln för att mm. den här Filmen utspelade sig då i norra eh, Sverige och ja. då tänkte de ju att Midnight Sun lät ju spännande. Men det är bara att det är mörkt i hela filmen och det är ju helt tvärt emot mm. med Midnight Sun Sand. Den tiden på året så är det ju ljust hela tiden. Så det här blir ju ja, Men men men, filmen hette även Rymdinvasion i Lappland. Yes. Och vi pratar alltså om en, håll i det nu, amerikansk, svensk, samisk rymdskräckis. Jap. För fan, det här är så jävla många bra grejer. som bara stod... Det här är en riktig dubbelkvadruppelmacka, verkligen. Det här är jättebra. Mm, är för... mm. Och nu kommer min fråga, alltså. Varför trodde jag att Lee Hazelwood hade något med samisk rymdimension att göra? Och med oss i studion så har vi i hoplandningsexperten Ida Allander. Så, varsågod Ida, fire away! <här> jo... Precis, det är ju då för att han är väldigt lik... Lappland. Han är väldigt lik Bert Karlsson. Ja. Ah. Va? Mm. Mm. Det, det känns som att han var med. Ja, jag har trott detta. Alltså det, det var fram till bara för, för någon vecka sedan som jag på riktigt eh, kände att eh, nu är det i alla fall dags att ta reda på sanningen om detta. Och jag bara kände mig ja. helt sänkt över att han inte var med i rymd invasion i Lappland. Faktiskt. Eller invasion of the animal people. Men varför var han inte det? Ja, det är väl en snarare <laughs> en fråga som är rimlig att ställa sig. Nu var detta 1959 och inte på 70-talet någon gång. För han var ju i Sverige, som du sa tidigare, så mm -hmm. var han ju i Sverige mm -hmm. på 70-talet. Så det kan ha med mm. tidsresor att göra. Men det känns, känns som att är det någon som skulle klara av att göra en tidsresa så borde det vara Lee Hazelwood. Ja, det tycker jag. Han har väl alltid sett ut att vara exakt den åldern han aldrig var. Eller vad? Jo, men det känns som att han skulle kunna ha levt i två parallella universum. Uh, ett 1959. Och uh, mm. där han då var med i rymdinvasion i Lappland. Och ett mm. annat där han helt enkelt bara inte var där. Och frevligt var i Sverige på 70-talet. Ja. Ja. Tack så mycket. <laughs> Har vi tumt ut det här ämnet nu? <kör> Nej, men var inte bagera med. Bagera? Mm. Just där, Ja, ja, ja, Du mm. tänker så, ja. Ja. ja. Det kan ju vara spännande i en rymning, <skratt> <skratt> så tänker jag. <skratt> I landet <Lappland, skratt> om inte något annat. Så istället för Lee Hazelwood så var det faktiskt bagera. <skratt> Nu tittar jag lite grann på klockan här och ser att det börjar sticka iväg. Så jag tycker att vi kör shoesan då. Ska vi köra det? Vad säger du? Jag börjar om. För det sådär kan vi inte göra. Går, det går inte, det går inte för sig. Jag känner svetten lackar mina armhålor. Åh, oh, oh, är de fulla asbest? Och jag känner någonstans att det har blivit dags. Oh, det börjar bli dags. För. Det börjar bli dags. Veckans chosen. Yeah. Ja, visst. Ja, min veckas chosen är att jag har varit på ett litet äventyr i helgen. Mm. Jag var till Stockholm och deltog i en välgörenhetsstream i skräcktema. Ja visst. Yeah. Och detta för Friends faktiskt. Och det här har varit superduper tjosan. För att så många har varit engagerade. Jag har träffat jättemycket härligt folk. Och så många har bidragit. Och det här kommer jag bära med mig länge. Som ett fint minne. Så det är veckans tjosan. Jag hoppas göra om det nästa år. Jag hoppas på att kunna få hänga med då. Eller du är inbjuden, inte... Johan. Det var inte så att jag inte var inbjuden, eller, eller inte fick, utan det var snarare faktiskt att jag inte kunde. Det var tråkigt schemat, så det var snarare därför. Ja, ja toppen. Jag tyckte det var mycket roligt. Mycket roligt. Ja, det var superduper. Häromdagen så såg jag en film som heter When a Stranger Calls från 1979. Och insåg att fan, jag har ju sett den här filmen. Uh, och det, men då var den från 2006. Jaha. Och då, in, då insåg jag att den här att det här var faktiskt en riktigt sån här skön dubbelmacka. Det blir mycket dubbelmacka mm. den här gången, känner jag. Ja, det är smyrgys en dag. <laughs> så mitt tjosan är egentligen helt enkelt uh, skräckfilmen When a Stranger Calls uh, från 2006 och från 1979. Man Kul. kan få titta på dem i vilken turordning man vill. Jag, jag såg dem faktiskt i bakvänd ordning. Då, så att säga. Jag såg den från 2006 mm. först. Ingen av de här mm. filmerna har fått så här superhögt betyg på IMDB eller så, men jag, jag tycker ändå att de gör sin sak bra. Det som är intressant är att de berättar samma historia. Fast på på helt vitt skilda sätt. Och det, gör det, det är himla... ja, Jag tycker att det, det som är intressant är att det blir intressanta tidsdokument. Dels för hur skräck mm, lirar mm. 2006 och hur det lirar 1979. Hur yeah. man jobbade med lager och eh, nyanser på ett helt annat sätt mot, mot 2006. Mm. Så det, jag tyckte det faktiskt det gjorde, gjorde det att tillsammans så blev det så mycket bättre än, än var och en av de här för sig. Så so, cool. uh, when a stranger calls låna eller köp eller hyr eller hur ni nu gör det mm. det gör ni som ni vill men fixa för att det var det var chosan. Ja, det här yeah. var ju som att leta hö i en nålstack. Mm. Om man nu får för sig att man till exempel har massa bra förslag på både ena eller tredje, till exempel till lootbox, så Aha, vart hör man av sig till oss? Eller hur? Vad? <laughs> Det du försöker säga är att man ska gå in på johanochida.se och där finns det länkar till massa roliga sociala medieplatser som man kan använda sig av för att kommunicera med oss. Så gör det för tusan! Eller så kan man mejla oss på info.johanochida.se Ja, just det. Hör du, vi måste sluta nu känner jag. Ja, det får det vara nog för nu ska jag äta mat. Både du och jag och våra kära lyssnare får hålla ut till nästa vecka helt enkelt. Och hålla andan! Håll fortet! Mm! Ja! Hej då! Uh, det var det. Då är det dags för det här då. Ja, ja. nu är det så här marsmusik. Right. Ett, två, tre! Ah! Ja. Super weird, Men i alla fall ja. oh, Gud. Jag tror jag förstår vad du menar Jag blir Jag blir alltså um i armhålen av det här Ja mm. ja. No, ja I am the monster that you feed I am everything you need I'm your favorite I'm your perfect waste of time